Бункер 1. 2345 рік. 95. Дональд поставив будильник на третю годину ночі, але шансів заснути було мало. Він чекав на ці кілька тижнів. Шанс дати життя, а не забрати його. Шанс на спокуту і шанс на правду. Шанс задовольнити свої зростаючі підозри. Він дивився на стелю і обмірковував те, що збирався зробити. Це не було тим, на що сподівався Ерскін чи Віктор, якби хтось такий, як він був при владі, але чоловіки багато в чому помилялися, і найменше щодо того, хто був він. Це не був кінець кінця світу. Це був початок чогось іншого. Кінець невідомості того, що було там, назовні. Він розглядав свою руку в тьмяному світлі, що лилося з ванною, і думав про те, що було ззовні. У другій тридцять ночі він вирішив, що вже достатньо чекав. Він встав, прийняв душ, поголився, надягнув чистий комбінезон і взув чоботи. Він взяв свою перепустку, прикріпив її до коміра і вийшов з квартири, піднявши голову і випрямивши плечі. Довгими кроками він пройшов коридором, де ще горіло кілька вогнів, і лунав віддалений стукіт від клавіатури. Хтось працював допізна. Двері до кабінету Ерена були зачинені. Дональд викликав ліфт і зачекав. Перш ніж спустився вниз, він перевірив, чи не буде все даремно просканувавши свою перепустку і натиснувши блискучу кнопку з цифрою 54. Загорілося світло, і ліфт рушив. Поки що все добре. Ліфт зупинився тільки біля зброярні. Двері відчинилися, і перед ним відкрилася знайома темрява, усіяна високими тінями, чорними скелями полиці й ящиків. Дональд притримав руку на краю дверей, щоб вони не зачинилися, і вийшов у кімнату. Можна було відчути величезність простору, ніби відлуння його прискореного пульсу поглиналося відстанню. Він чекав, поки в кінці коридору увімкнеться світло, що Анна вийде, розчистуючи волосся або з пляшкою скотчу в руці. Але в тій кімнаті нічого не рухалося. Все було тихо і спокійно. Пілоти і тимчасова активність зникли. Він повернувся до ліфта і натиснув іншу кнопку. Ліфт опустився. Він проплив повз інші рівні сховища, повз реактор – Двері відчинилися в медичному крилі. Дональд відчував десятки тисяч тіл, розташованих навколо нього, всі з закритими повіками, обличчями до стелі. Деякі з них були мертві, подумав він. Одне з них ось-ось прокинеться. Він пішов прямо до кабінету лікаря і постукав у двері. Черговий асистент підвів голову з-за монітора. Він протер очі за окулярами, поправив їх на носі і кліпнув на Дональда. «Як справи?» – запитав Дональд. «Все добре, добре». Молодий чоловік потрусив п'ястям і подивився на свій старий годинник. «У нас хтось у глибокій заморозці? Мені не дзвонили. Вілсон прокинувся?» «Ні-ні, я просто не міг заснути», – Дональд вказав на стелю. І «Я б пішов подивитися, чи хтось не прокинувся в їдальні, а потім подумав, що оскільки я не можу заснути, то можу спуститися сюди і подивитися, чи не хочете ви, щоб я закінчив вашу зміну. Я можу сидіти і дивитися фільм, як і будь-хто інший». Асистент поглянув на свій монітор і винувато посміхнувся. Так. Він знову перевірив годинник. Вже забув, що він йому показував. «Залишилося дві години, я не проти піти. Ви розбудете мене, якщо щось трапиться». Він встав і потягнувся, прикривши рот рукою, щоб приховати позіхання. «Звичайно». Медичний асистент вихилився з-за столу. Дональд обійшов стіл, відсунув стілець, сів і витягнув ноги, ніби не збирався нікуди йти протягом кількох годин. «Я ваш божник», – сказав молодий чоловік, беручи пальто з дверної вішалки. «О, ми квити. Прошепитів Дональд, як тільки чоловік пішов. Він дочекався, поки пролунає сигнал ліфта, і почав діяти. На сушарці біля раковини стояв пластиковий контейнер для напоїв. Він взяв його і наповнив водою, а музичний тон наповнення посудини нагадував зростаюче занепокоєння. Зняв кришку з порошку. Дві ложки. Він розмішав його довгою пластиковою лопаткою, закрутив кришку і поставив порошок назад у холодильник. Спочатку інвалідний візок не рухався. Він побачив, що гальму були затягнуті. Маленькі металеві важелі втискалися в м'яку гуму. Він звільнив їх, взяв одну з ковдр із високої шафи і паперовий халат. Кинув їх на сидіння. Так само, як і раніше. Але цього разу він зробить все правильно. Він зібрав аптечку, переконався, що є чистий комплект руховичок. Інвалідний візок виїхав за двері по коридору, а долоні Дональда спідніли від ручок. Щоб передні колеса не шуміли, він розгойдував візок на великих гумових шинах. Маленькі колеси ліниво крутилися в повітрі, поки він поспішав. Він ввів свій код на клавіатурі і чекав на червоне світло, на якусь перешкоду, якусь блокаду. Світло блимнуло зеленим. Дональд відчинив двері і проїхав між капсулами до тієї, в якій лежала його сестра. Він відчував суміш очікування і провини. Це був такий же сміливий крок, як і його біг вгору по пагорбі в костюмі. Ставки були вищими, бо йшлося про родину про пробудження когось у цьому жорстокому світі, про піддавання її тій самій жорстокості, яку Анна нав'язала йому, яку Турман нав'язав їй, і так без кінця нескінченне страждання змін. Він залишив інвалідний візок на місці і став на коліна біля пульта управління. Вагаючись, він підвівся на ноги і зазирнув у скляний ілюмінатор, щоб переконатися. Вона виглядала такою спокійною там. Мабуть, її не мучили кошмари, як його. Сумніви Дональда зростали. А потім він уявив, як вона прокидається сама. Уявив, як вона приходить до тями і б'є по склу, вимагаючи випустити її. Він побачив її запальний характер, почув, як вона вимагає, щоб їй не брехали, і він знав, що якби вона стояла там з ним, вона б попросила його це зробити. Вона воліла б знати і страждати, ніж залишатися в навіданні. Він присів біля клавіатури і ввів свій код. Клавіатура весело писнула, коли він натиснув червону кнопку. Ззередини капсули пролунало клацання, наче відкрився клапан. Він повернув ручку і дивився на термометр, чекаючи, коли температура почне підніматися. Дональд підвівся і став біля капсули, і час сповільнився до повзучого темпу. Він очікував, що хтось прийде і знайде його, перш ніж процес завершиться. Але з кришки пролунало ще одне клацання і шипіння. Він розклав марлю і пластер. Він роз'єднав дві гумові рукавички і почав їх надягати. Хмара дрібної крихти заповнила повітря, коли він натягнув одну. Він повністю відкрив кришку. Його сестра лежала на спині. Руки вздовж тіла. Вона все ще не ворушилася. Паніка охопила його, коли він ще раз прокрутив процедуру в голові. Чи не забув він чогось? Боже милостивий, чи не вбив він її? Шарлота кашлянула. Вода стікала по її щоках, коли танув її на повіках. Потім її очі слабо розплющилися, а потім знову звузилися до щілинок під впливом світла. «Не рухайся», – сказав їй Дональд. Він притиснув до її руки квадратний шматок марлі і витягнув голку. Він відчував, як сталь ковзе під подушечкою його пальцями, коли витягав її з її руки. Тримаючи марлю на місці, він взяв шматок пластеру, що висів з інвалідного візка, і приклеїв його. Останнім був катетер. Він накрив її рушником, притиснув і повільно витягнув трубку. І тоді вона звільнилася від апарату, схрестивши руки і тримтячі. Він допоміг їй надіти паперовий халат, залишивши спину відкритою. «Я підніму тебе», – сказав він. У відповідь вона застукала зубами. Дональд змістив її ноги до сидниць, щоб підняти коліна. Простягнувши руки під її пахви, її тіло було холодним на дотик, і іншу руку під ноги. Він легко підняв її. Здавалося, що вона важила дуже мало. Він відчував запах гіпсу на її тілі. Шарлотта щось пробурмотіла, коли він посадив її в інвалідний візок. Ковдру було накинуто так, щоб вона сиділа на тканині, а не на холодному сидінні. Як тільки вона влаштувалася, він обгорнув її ковдрою. Вона вирішила залишитися в кульці, обійнявши ноги руками, замість того, щоб покласти ноги на підніжки. «Де я?» – запитала вона голосом, схожим на тріск льоду. «Не хвилюйся», – сказав їй Дональд. Він закрив кришку капсули, намагаючись згадати, чи не забув він чогось, шукаючи все що міг залишити. «Ти зі мною», – сказав він, штовхаючи її до виходу. «Саме там вони обидва були. Один з одним. Не було дому, не було місця на землі, яке могло б прийняти когось, лише пекельний кошмар, в який можна було затягнути іншу душу для сумної компанії».